5-25 липня 2010-го Київ, Гуанжоу Китай. Лоходонта перуанська. Лірична історія про викрадення слона з надр перуанської столиці. Вона мені не подобається. Вона мені не сподобалася з самого початку і зараз не подобається так само. Я певен, в майбутньому вона не подобатиметься мені ще більше. Але я не можу нічого вдіяти. Ця вертихвістка присмокталася до нашого сьомиком підприємницького синдикату на наче глист до стінки кишечника». Саме через неї Тьомик вперше без заїкання і характерного тримтіння в колінах заговорив про слонів. Причому хай йому грець не просто заговорив. «Чувак, давай побалакаємо!» – загадково почав він одного дня. «Про що?» – закономірно уточнив я. Запала кілька секунд до мовчанка, а потім прослонів. Одним махом випалив мій напарник і втер рукою носа. У цей час до Тьомика підійшла Маруся і ніби ненароком ніжно поклала тендітну ручку йому на плече. Артем, здавалося, аж зіщулився від носовлоди – чи то мені просто перевиділось? Так само про перуанських слонів весело підтвердила кучерява дівуля і граливо посміхнулася до мене. Я митю насупився і приготувався до затяжної ментальної оборони. Вже тоді я уторопав, що ця улеслива усмішка на тонких, рожевих губках нічим добрим не закінчиться. Жінки просто так ніколи не посміхаються. Та ще й на такий підступно-підлабузницький маневр. Зазвичай вони починають так підлизуватися до чоловіків, коли хочуть, щоб ті переклеїли їм шпалери в спальні, або винесли сміття, або купили норкову шубку, або подарували машину, або... або... «Слони?» – здивовано перепитав я. «Яких ще вбіся слони? В Перу немає слонів!» «У Мексиці теж не було!» – відливо хіхікнуло білобрисе дівчисько. Відтак я ще більше насупився, зрозумівши, що мій товариш розбавкав свої давні подразі всі подробиці з витяжного полювання на слонів у Мериді. Примітка, місто в Мексиці на півострові Юкатан. Більш детально дивіться на віжені в Мексиці. «Так-таки так!» – так! потішно підтакнув її Тьомик. В Мексиці все починалося з того, що словнів там нема. Ніколи не було і взагалі бути не може. Зате потім ми ледь не підстрелили одного. А тоді мій товариш заткнувся на мить і враз посерйознішов. Але зараз, Максе, у нас є одне важливе і серйозне діло, яке стосується перуанських слонів. Точніше, не слонів, а всього лише одного слона. А оскільки після Мексики ти маєш чималий досвід, у, так би мовити, питанням поводження з цими товстошкурими мастодонтами, то нам без тебе, друже, просто не обійтися. І що конкретно від мене вимагається, несміливо спитав я, глипуючись під лоба то на товариша, то на його подружку. Викрасти слона!» – підкреслено байдужим тоном, заявив Тьомик. Викрасти слона?» – запанікував я слона? Так одночасно кивнули Артем і Маруся. «Ні, ні, ні, ні защо? Без мене, друзі, я оце не в'язуватимусь. Та ти не бійся, не лякайся, так, заспокоїв Артем. Словно справді ручний. Після того, що було в Мексиці, я не викрадатиму навіть іграшкового. Макси, зрозумій, упрошував мене напарник. Без тебе наша затія приречено на провал. Рік тому в Мексиці ти сам на сам бився зі слоном і залишився живим. Ти врятував мене від неминучої загибелі. Ти єдиний знаєш, як із ним впоратись. Без тебе в мене і Марусі просто нічого не вийде. Моя інтуїція, моя славна, надійна і вивірена інтуїція – Викохана у прибільних степах Херсонщини, випробувана у час найгірших скрут на Кіровоградщині, загартована під час нечуваних фінансових махінацій на півдні Мексики, настійно нашіптувала, що задля збереження власного здоров'я, честі та гідності мені слід негайно відмовитися від такої вражаючої перспективи, красти чи його слона, хай навіть сто разів ручного. Втім, мій характер, мій бісовий авантюрний характер, який не раз уже втягував у мене в найінемовірніші пригоди, тихо, але рішуче опирався закликом здорового глузду. Попри панічну боязні слонів та святу віру в те, що ідеї мого ще жодного разу не закінчувалися чимось хорошим, мені страшенно кортіло дізнатися, з якого дива цій милій пароці заманулись цупити порванського слона. Слухайте, голуб'ята, стараючись не виказувати зацікавленості, почав я. А на дідька вам здався слон посеред перуанської пустелі. Тьомик здивуло і підло перезвернулися і позмовницьки перемовкли. «Для чого вам викрадати слона?» – повторює питання. «А це не для нас», – тихо відповіла Маруся. «Це для Аделіни». «Хто така Аделіна?» – допитуюсь. Це маленька дівчинка, їй всього лише сім рочків, і вона, фукме вилаявся, я навіть не дослухавши дівчину і зопово перейшовши на латину. Ви збираєтесь спіонерити справжнього слона тільки для того, щоб вдовольнити забаганку якогось малолітнього дівчиська? Тебе при своєму розумі. Що ви щойно курили? Вона не просто дівчинська, спробував заперечити Тьомик. Миросян на підтвердженні його слів ствердно махнула головою, але я не хотів нічого слухати. А хто ж вона тоді? Інкська принцеса? Але ви хоч розумієте, що намагаєтесь скоїти. «Це ж страшный криминал».